basi karibu katika shule ya Biblia ya katikati ya wiki leo tarehe na moja Machi mwaka 20 na moja tumesomewa jumla ya mistari 20 ya kitabu cha mwanzo tunachoendelea nacho kipindi hiki ule msta ule mlango wa 33 Mistari 20 sio mingi sana sio kidogo sana eh ona hoja kama sita hivi au tano na nusu hoja sita ilikuwa ndefu lakini nikasema labda tutahubiri kidogo tutaweza kuihubiri kama somo la kujitenge. Mtaona hoja kama tano hivi na kidogo e, Tano na nusu hivi. E, muhimu sana. Na tulishasema kwamba maneno ya Mungu hayandiki kama historia Hivi sio vitabu vya history. Hivi imeandikwa ili kusudi vitujenge. Kwa mfano leo tunaona watu wawili ndugu waliokuwa wamegombana, waliokuwa hawajaonana miaka mingi kwa sababu ya ugomvi kwa sababu ya ya ubinafsi eh na dhamii pia ulikuwa eh, lakini wanakutana na wanatengeneza mambo yao. yao kwa hiyo hakuna sehemu nyingine uwezi kwenda kwa msaikolojia au kwa nani akakufundisha namna kutengeneza na mwanzo eh, mtu anayetufundisha eh bibi heli mpatanishi fahamu naitwa maana wa Mungu. Kwa hiyo mtu kuwa na upatanishi, upatanishi, watu wanapopatana ujue Mungu amehusika pale. Dunia ina tabia ya kutenga watu. Eh, kusikia frana anapatanishwa na frana, lakini msingi wa dunia ni kutengana. Lakini kazi ya Mungu ni kupatanisha watu. E, japo kutengana pia ni tabia ya Mungu. Utaona miongoni mwa baadhi ya tabia ya kutengana, watu wasio kuwa na mambo ya Mungu mazuri ni vizuri kujitenga nao. Lakini sio kwa ajili ya ugomvi sio kwa ajili ya ubinafsi ni kwa ajili ya kutunza utakatifu wetu. Kwa hiyo tutaona hali ya kutengeneza na kitu ya somo la leo e, kuna hoja tumesema kama sita lakini hoja kubwa ambayo naweza kusema inayobeba hizi, hizi hoja ndogo ndogo na sio ndogo ni kubwa lakini hoja moja moja ni toka ni Mungu kutukutanisha na matokeo ya dhambi zetu Mungu kutukutanisha na matokeo ya dhambi zetu eh manake ukisikia somo kama hili kichochake unaweza kaona ni kama neno ambalo halivutii sana lakini hapana tunaona kwamba ndani ya hizi dhambi zilizowatenga watu kuna hofu itatokea ya Yakobo natushaiona kwanza mlango wa 32 kuna hesabu atakayekusanya watu kama nne anatembea anaenda kukutana na na ndugu yake wote hawako katika hali nzuri unapoenda kukutana na mtu ambaye umetofautiana kwa muda wa miaka 20 laki, eh, kwa sababu ya tabia zetu mbaya za kibinadamu lakini matokeo yake somo kama hili linatufundisha eh, eh, kupatana Anasema watu wawili watakapopatana katikati yao na mimi nitakuwa katikati yao vile vile. Wawili wao wili wenu kuwa na kitu kimoja kizuri. Mungu naye ana kuwepo pale. Kwa tunaona kwamba kuna nguvu za shetani zilitokea. Sasa e, hofu zitakazotokea hapa, ugomvi uliokuwa umetokea na nini vyote vitaisha e, hali ya Mungu, hali ya umoja wa Kimungu na ushirikiano unarejea. Hicho ni kitu kizuri. Hata kama hali yenyewe haivutii lakini matokeo yake ni mazuri. Eh. Kwa hiyo ukicho habari ndio tumesema kwamba Mungu hutukutanisha na madhara ya dhambi zetu. E, kama utaangulizi tu. Na ya utaangulizi. E, manadamu mwanadamu ameumbwa kutenda dhambi. Mimi natenda dhambi. Wewe uliyokuwa unatenda dhambi na mbali kutoka. E, popote alipo ala dhambi. Mungu maksudi yetu ni ili kusubiri Biblia inasema Kristo alifunuliwa ali, ali, ali ili kuweza kuziseta kazi za shetani ili kuweza kuiua dhambi kuishinda dhambi na aliua dhambi akaishinda ni, ni tayari ushindi ushapatikana kilicho baki tu ni kwamba eh ile mili inayotenda dhambi bado ipo lakini njia yake hatimaye itaondoka yule mtu mpya aliyezaliwa katika wokovu aliyeshinda dhambi yupo anakaa ndani ya mtu yote aliyemwamini Yesu Cristo Kwa hiyo tunaona katika kutenda dhambi binadamu aliyeumbwa kutenda dhambi na ambazo Mungu anazipiga vile vile. Eh, anazipiga. Tusaona hofu ya Yakobo ni watokao dhambi. Hakuna kitu kibaya kama kuwa unawaswasi. Hemju tuanze kwa mifano. Wakati mwingine tunasema watu haelewi. Jiulize mtu anatoka hapa labda anafanya uasharati. Alafu anasikia yule walio wanashirikiana hilo tendo amekufa kwa ukimwi. Anakuwa na ho, anakuwa na amani, anakuwa hana amani. Hana, hana hata kidogo. Anaweza hata kakimbia, akakimbia, akakimbia asionekane karibu na hospitali. Hata akipata malaria akaogopa kwenda kutibiwa kwa sababu anaogopa watampa matokeo ya damu. E, Ndivo hivyo. Kwa hiyo wanadamu tunapotenda dhambi, tuna tabia ya kupenda kukimbia madhara yake tunaenda mbali tunakimbia Yakobo alipotenda dhambi ya kuiba mbaraka kwenye mlango ianzia nyuma kidogo kwenye mlango wa saba lakini hata nyuma kwenye tano kuna msingi wake ulianza nyuma wa mwanzo pale eh alikimbia muda wote wa miaka zaidi ya 20 kitu au watoto wote alienda akiwa peke yake na simbo. anarudi ana wake wanne dhambi nyingine imeongezeka umo. lakini ana watoto kumi na zaidi ya moja naamini amini, wakiume kiume walikuwa moja Benjamin ndiye aliyezaliwa kwenye sura tuliyosoma leo. Kwaaya anarudi baada ya muda mrefu alifikiri ameikimbia dhambi lakini yule aliyemkimbia anakuja kukutanishwa naye. Amina. Amina. Mm -hmm. Mhm. hoja hiyo kwamba Mungu anatabia kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Mungu ni msafi ni mwenye huruma vile vile. Sasa hawezi akatuacha wanadamu tuishi vivi hakiki, hasa hasa tunapokuwa watu wake wa karibu, ana tabia ya kutuleta kwenye dhambi tulioikimbia, tulioitenda halafu tukaikimbia, anakuleta unakutana nayo unapata madhara yake, halafu humo humo sasa ukenena vizuri, anakusafisha na kutakasa anamaliza ile tatizo. Lakini madhara ya dhambi hayaishi tu juu. Amina. Ni hubiri gumu sana. Ni, ni la kweli. Madhara. Okay, ni sana mtu anapenda kuna watu wana tabia anaweza akakopa. Anataka deni liishe tu huko. ni deni. Lami ni deni, Amina. Anataka deni liishe tu huko, yani mkikutana mjifanya kama hamjawai kudaiana. Inawezekana mimi nifanye mtu mwingine. Anaweza kani mwingine mimi anafanya wewe y hivyo hivyo. Kwa hiyo Mungu anasema pana hili deni deni ambayo ndo dhambi lazima ma, kwa sababu matokeo Biblia inasema matokeo ya dhambi ni mauti ni ni, ni ni vitu vibaya Mungu ni hofu eh yule aliyeye kwenda akafanya baba washarati ataishi katika hofu inaweza acha ikamuondoa duniani eh hiyo Mungu anatabia kutuleta kukutana kukabiliana na matokeo kuyakabili matokeo ya makosa yetu sasa tunapokuwa tumejitengeneza tumejitilisha chini ya kwa mfano unaona Yakobo amekubali makosa yake yote yuko anavuna matokeo Mungu anamwonea huruma ni sana mtoto anaweza akakukosea akikukosea kama mtoto ni mwema sio mtukutu sio mgonvi, sio mshindani sio kiburi unaweza okay ile hofu na nini kama ulikuwa unataka kumpa adhabu ndiyo si? lakini haimzuii kuwa ameonja matokeo ya makosa yake sisi kwa Mungu ni watoto. Kwa hiyo tusitake tuwafanye watoto kitu fulani ambacho Mungu hatufanye. Mimi ninachofanya watoto wangu ni kile Mungu anachonifanya. Eh? Nikiwauadibisha, nikiwa na Biblia nasema katika kitabu cha Waebraania mlango wa 11. Kwa hiyo ni siende kwenye utangulizi mrefu sana lakini eh, eh, kwa hiyo ni muendelezo wa mlango wa 32 kuna vitu niliviacha sikuvigusa na sina kama natapata mtu kuvigusa lakini E, Hii hali ya kukutana kwa Esau ilianza kwenye mlango wa mbili kati ya Hesabu na Yakobo. Mlango wa 32. mbili e, tunaona hem tu turejeree, turejeree nyuma kidogo, Mlangu wa mbili tusome ule mstari wa 11. Anasema hivi, uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, yani yuko nyuma tulikotokea. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu mkono wa Isao maana mimi namuogopa asija kanipiga na mama pamoja na wana unaona kwamba yuko kwenye hofu anamlilia Huyu hana tofauti na Kristo aliyofulia msalabani huyo niokoa lakini ilizapita miaka zaidi ya 30 anafikiri labda shamalizana na na, na mali alishapata na watoto alishazaliwa na nini lakini ile vitu vya zamani ilee fanya Mungu ana virudisha so, Mungu muu Mungu ni M, mizani ya Mungu ime imebalance ime e, mizani ya Mungu imebalance eh lazima huyu aliyemfanyia hiki arejeshwe al, al, al, al awajibishwe ili kusudi huyu wa huku asija kamlemea huyu na huyu asija kamlemea huyu kwa hiyo Mungu anaeka mizani sawa sasa inategemea tuko katika hali gani na Mungu eh, wakati wa makosa hayo na katika ku kupewa matokeo yale eh tukizishisha chini ya mkono wa Bwana Mungu anatutenda kwa wema kwa urahisi kwa wepesi wepeshi. Kwa hiyo tunaona hali ya Yakobo wiki iliyopita tuliona pamoja na makosa ya Yakobo naomba watoto watulizwe. Wiki iliyopita mwanzo wa 32 tunaona Yakobo pamoja na makosa yake alichomfanya nini lakini Mungu alimuonekania kwenye udhaifu wake. By the way, wiki iliyopita kitu chake cha somo la wiki iliyopita mwanzo wa 32 ilikuwa inayoonyesha kwamba ni wapo dhaifu ndipo mkono ndipo nguvu za Mungu zinapoonekana. Kwa hiyo kwenye udhaifu wa Yakobo anawindwa mbele anawindwa nyuma ndipo pamoja na makosa yake Mungu ndipo alipo muonekania. Tuliona kuna jeshi la malaika na anamzunguka. Tukaona na kutana na Yesu Kristo. Hapa e, hakuita Yesu Kristo lakini tabia za yule Mungu katika mwili tuliona ni tabia za Yesu Kristo. Ndipo Yesu Kristo alipo kuonekana kwenye agano la kale. So, mungu Baba hachukui mwili wakati wote. Kwa hiyo tunaona kwamba e, matokeo ya ya ya e, e, tunapokutanishwa na mambo yetu tuliyoyatenda huko nyuma. Eh? Tutoka mbele sana lakini twende sasa katika zile hoja. Hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza katika somo la leo ina tulisema hoja kama tano Tano sita Hoya kwanza inasema ndio hiyo inashamuungu anatukutanisha anamkutanisha Yakobo na yule Esau aliyemhadhaa He mjiulize mtu atoke usiku aje kwako avunje labda akibie au wakati mwingine akufanyie madhalama sana akimbie utabaki unaomba Mungu iweje apotee tu hivyo basi bwana imeisha tabaki ili kusudi mkono wa sheria umkamata yule mtu. Eh, na mkimtu tutaenda kuripoti kwa vifaa vya sheria na baadaye ukisikia amekamatwa na vitu vimekamatwa vimerudishwa na nini, utasikia utamshukuru usema eh hey, Mungu nakushukuru. Na wakati mwingine yule aliyekufanyia hicho kitu anaweza kanazimuka kulipa zaidi alichokifanya. Sio lazima kuwe na fine na juu yake. Eh, sio kurudisha vile vitu alivyoiba. Sasa Yakobo alimuibia mbaraka mwanzake. Japo nilikuwa ni kosa la kosa la yani kila mtu ana lake. Lakini tuseme iki binadamu, kama uhusiano hawa wawili, mmoja alimkosea mwingina baba ni mdogo alimkosea mkubwa Yakobo alimkosea. Esahau. Akamuibia. Eh akajakumbuka si si ne e, kwa, kwa msaada wa mama yao alikuwa na e, Rebeka. Eh. Sasa Mungu sasa ndo anamkutanisha yule Yakobo na yule Esau aliyemhadha. Eh. Kimsingi haki ya ya, ya Esau inapatikana sasa baada ya miaka zaidi ya 20. Eh. Eh, mstari wa kwanza mpaka wa pili mlango wa leo anasema Yakobo akainua macho yake, akaona anatazama Esau anakuja na watu 400 pamoja naye aka wagawanya lea na Raheli na wale vijakazi wawili wana wao akawaweka hao vijakazi na wana wao mbele na Leia na wanawe nyuma yao na Raheli na Yusufu mwisho emisalimu ile kwanza tunaona kwamba sasa Esau ndo anakuja wanaenda kukutana ndipo waliokoseana wanakutanishwa alieonewa analipo miaka haijalishi imepita miaka mingi kwa ufupi tunaweza sema. wacha tuseme kitu kingine tunapo on njia, somo, namna nyingine ya kueleza hili somo awe kipengele ni kwamba pale tulipoondokea pale tunapoondokea ndipo tunapo rudia Hutokezi mbele e. kwa hata e, mfano wake mwingine ni nini, nini labda mtu kuna watu anaamua anatoka anaacha mambo ya Mungu labda unakuta alikuwa ni mtu wa kanisa amebatizwa ameukiri jina Yesu Kristo ana ambudu Mungu vizuri na nini baadaye akabebwa na dunia amkinaanza kama amemwamea ka, katokea amesafiri akaenda nchi ya kigeni au popote pale akajikuta yale mazingira mapya ya, ya akaachana na mambo ya Mungu akaanza kuishi popote vile na wanasema kwa kawaida Biblia inasema hali ya mtu yule huona kuoga mbaya zaidi anakuwa na hali mbaya kuliko mtu ambaye hajawahi kumjua Mungu ndio ni kawaida mtakio ametoka kwenye imani sasa akaenda kama maana mpotevo akapigwa huko na nini kwa sababu mtu anamlaye eh? akija kurudi kwa Mungu kama maana kuwa ha, ha, ha hafi uweze kusema kwamba amerudi baada ya miaka mitano basi muda umesha pita anaenda mbele, anaanzia mbele hapana anaanzia pale pale alipoondokea eh alipokataa mm, Mungu alipom alipokataa e, maagizo ya Mungu na nini na yote ambayo aliyasababisha ambayo sio mazuri kwa sababu mtu anapomkimbia Mungu anakuwa ni, ni anamletea madhara Mungu pia katika kazi yake mfano kina, Yona eh alipokimbia kazi ya Mungu na nini eh au mfano imetokea labda watu wawili mume mke mfano mifano mizuri mume na wamekwenda wametofautiana wamegombana Huyo ametoka labda unaskia kwenye siku moja kwenye ngoma ya habari ameenda huko shia ameoa ameolewa na nini au wameenda ameishi kwenye maisha yote kwa sababu kwaona kuolewa hawataka kurudiana tena lakini ameenda ameishi kwenye mahusiano yasiyo rasmi na nini ile wanapokuja kurudiana. yale mazingira walipo ondokea wakigombania pale huwa hayaji wakakutana wakiwa wako safi wanaanza kwanza wanachimbua yale aliyokosea anawajibishwa na Mungu kwa hiyo arikondokea mtu ndipo nakuanzia. kuanzia hu, huendi uweze kwa ndo ni kama mwanafunzi akaacha shule wewe unaweza kuniambia kwamba kwa mfano kwa mtoto alikuwa darasa la 3 akaacha shule akiwa la tatu. unadhani baada ya miaka mitatu akirudi ataanzia la 6 hapana <laughs> kanzia pale pale la 3 na ashipokuwa makilaanza akarudishwa nyuma mwaka kwa sababu alishapoteza eh anaanzia anarudi nyumbani Eh Yakobo alienda akafikiri amemfanyia nini lakini arudishwa pale pale. Eh anakuwa mtumwa. Kwa hiyo he, sehemu kubwa tunaona hem tu, tu tusome mistari ya Kwa hiyo tumeona eh... Mungu ndiye aliyem aliyemrudisha Yakobo. Hem tu rudi nyuma tusome mwanzo 31, umcha kataanze nyuma kidogo. Mwanzo moja tusome mstari wa tatu anasema hivi. Mwanzo na moja 31:3 anasema hivi. Bwana akamwambia Yakobo urudi paka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako. Jamaa zake kwa kwanza ni, ni Esau. Alikuwa hana ndugu mwingine. Alikuwa walikuwa mapacha wawili. Eh? Nami nitakuwa pamoja nawe. Mungu anamrudisha kule kule. Wewe surikimbia ukaenda nchi ya rabani. na ilikuwa mpango yake. Mungu hayamtoka kule. E, ni mpango yake na mama yake wakamla na baba yao ya Isaac. Na nini? Mungu anasema rudi. Niye na ndugu yako. Lakini kwa sababu ni mtu mwema ndopokosea Mungu ni mwema na Kwa hiyo unaona anamrudisha hofu inafita lakini anasema niko pamoja nawe hata katikati ya makosa yako niko pamoja nawe. Unaweza ukatoka hapa ukaishi maisha maovu, nikaishi maisha maovu, magonjwa kanipiga na nini tukimrudia Mungu, Mungu anasema hapana, haya makosa, haya magonjwa, yale upata bado niko pamoja nawe katika matatizo yako. Elio tokana madhambi yako lakini kwa sababu moyo mwe wako mwema niko pamoja nawe kwenye matatizo yako. Amina. Ndiyo hali anayopata yakobo makosa ya yakobo ndani Mungu anasema rudi uka, ukayamalize uwezo ukakaa ugaibuni hutakimbia tatizo milere ndugu yangu eh kwa hiyo Mungu anamleta mwenyewe ndio aliyemtuma urudi ukutane na hiyo ofo fanye nini lakini yataisha eh ukisoma msali msali wangu ya 32 tuma tukua tumerejelea 31 32 msali na 9 Biblia inasema yakobo akasema E Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka Bwana ulieniambia rudi uene paka paka nchi yako na kwa jamaa zako nami nitakutendea mema. Ah, unaona kwamba hofu zimeshampata. Huko anafukuzwa na na, na na Rabani. Eh? Lakini anaendelea kumkumbusha Mungu anasema Mungu mimi si. haya tazio na mipata sio kwamba nimejirudisha huko niko kimbia. Ni wewe ulienipeleka. Mungu ndiye anasema nimekupeleka ili kusudi ukayamalize kwa kukakabiliane na matatizo yako ya vile vile Mungu apendi tuwe watumwa milele. Unajua atendea dhambi bila sema ni mtu wa dhambi? Eh, kwa hiyo ile dhambi Mungu anataka ifute atoe kwenye utumwa akae kwenye nchi yake. Eh? Hivi watu wanaoishi kwenye mahusiano ya kimichepuko ni unazo kunniambia wa wameridhika wametulia wako nyumbani kabisa wako salama? Hapana, ni Mungu yuko, yuko yuko utumani. Mungu anataka amrudishe akae kwenye mba yake kwenye mahusiano yake aliyompa ya kutoka kwa Mungu mwenyewe ambao sio hayo e, wa binadamu. mstari wa 30 na mwanzo wa 32 okay, tunasukaendelea sehemu nyingine nyingi. nyingi. Eh, okay, 32 11 anasema anasema mimi na muogopa ndugu yake sawa. Sasa lakini Mungu ndiye anampeleka Samezo so, tembi tunaona Mungu anasema nenda nenda nenda lakini anaenda kukutana naisha hali ni mbaya anasema nina muogopa Mungu anasema mimi nilikuwa najua hilo eh, lakini lazima tuimalize zambi. haiwe tu tuisafishe na dhambi aisafishiki kirahisi lazima kuhusike na kujishusha na mgini, na hofu wakati mwingine na kuanguka mbele za Mungu wakati mwingine na kupigika na nini lakini hatimaye natoka eh, eh mm, tusome na nitabia sio kwamba ni, ni huyu Esau I mean Yaobo peke yake. Nitabia Mungu Mungu huwa watu wakisha kimbia anawarudisha kule walikokimbia kuyamaliza. Ili somo linakwatisha tamaa? Ah halitaki kukwatisha tamaa. Eh kwa sababu ndivyo tunavyokuona zamani. Ndivyo tunavyokuona. Eh mwanango sita tusome mwanzo Isari wa 8 na 9 anasema hivi tuone Mungu anatabia tabia kwa kurudisha watu wakaende kutengeneza. Mungu hataki tukimbie moja kwa moja, anaturudisha tukatengeneza. Naoka 16 some Isari wa 8 na 9 Biblia unasema na itaeleza maana ni nani hawa. Anasema akamwambia Hajira, wewe mjakazi wa Sarai, unatoka wapi na una wapi? Akanena nakimbia mimi kutoka mbele ya bibi yangu Sarai huku nisweleta Kenya. Ni bwana ni kama Eee eh, eh, bosi au sijui eh? kiongozi wangu eh mwajiri wangu sasa alishakuwa kama mke mwenza lakini wapembeni wa huyu mnakumbuka ajira alikuwa wapembeni Mstari wa tisa malaika wa bwana akamwambia rudi kwa bibi yako ukanyenyekee chini ya mikono yake mungu anamrudisha kule kule hi, hali hii inayompata yakobo ya kurudi kule alikoleta mandhara ili kusudi wa ndoto nyingine inatokea hata same nyingine. Kwa hiyo ni tabia ya Mungu. Tabia ya Mungu. E, tabia ya Mungu. Sio Mungu ni Mungu wa matengenezo. Ni Mungu wa maridhiano. Na watu hawaridiani bila kukutanishwa na kuyarudia yale yale na kuyasafisha. Hiyo ndio kanuni ya kusafisha vitu vya nyuma. Leo hii watu wanataka watu wanapogombana wafanya nini? wakikutana wa tu wamalize juu kwa juu huwa haviishi eh haviishi sana lami lami ni kama kidonda mizara kidonda kina na nini ukaenda tu ukakisafisha tu juu juu usahau ukabaki mlenda nimekuwa nasema pana lazima tutoe ule usaha ushudi pae pazima eh eh wayo, kwa hiyo kwa sababu ya haki ya Mungu tunaona Mungu ana tabia ya kuarudisha watu eh eh kuarudisha tengeneza walikoharibu eh wanapomtanaza kaenda katapela kadhurumu akaiba Mungu anasema kwamba lazima turudi kule nyuma tukatengeneza tuka tulikoiba tuliko tapeli Kwa e. eh msio asipofanya asipo hivyo Mungu atakuwa hajatenda haki kwenye upande wa pili kule ambako yule alitetendewa mabaya eh hii hali kuna luya mtaani inaitwa za mwizi 40 mtaaniaka kakimbia lakini anabidi afike sehemu fulani awajibike eh, ni kama mtu mtu anaweza kaiba anaibana aiba na aiba baadaye anakuja anakamata kwa hiyo unakuta Mungu anamleta ule wizard ufanye akiwa kijana labda miaka ishirini anakuja ukamata miaka 35 unakuta analipia ule wizi wote leo kwa anafanya na ukibaka huko Ndiyo taswira yake eh eh maga darika eh tunembele kidogo hiyo hoja eh hiyo hoja tume tumeiona eh Turede katika hoja ya Turede katika hoja ya pili. Kwa hiyo hoja ya kwanza tunaona kwamba ni tabia ya Mungu kutukutanisha au kutanisha watu kukabiliana na madhara. Eh sema sasa kibinadamu binadamu, binadamu tumeumbwa kwa jika, kwa tendo la kama kukosa ndio tabia ya mwanadamu. Kwa hiyo tukisikia kwamba Mungu analeta haki katika kukosa Tunajisikia tunahukumika zaidi kwa sababu tumeelekea sana katika kukosa lakini wakati mwingine na ni mara nyingi ni hamsini kwa hamsini. Mara nyingi utakuta hiyo tabia ya Mungu ya kuleta mizani inaleta faida kwa, kwa watu wote. E, kwa sababu yule leo inawezekana mimi namna do mkosaji. Nikajisikia hiyo sheria ya Mungu sio nzuri kwa sababu mimi mkosaji na nileta kwenye kuwajibika. Lakini si uo ambapo mimi nimekosewa na Mungu yuko analeta yule aliyenikosea kumuwajibisha mbele yangu nitasikia ni nzuri? ndiyo haki ya Mungu hii kwa wanadamu wanadamu wangetamani pale anapokosa aende bila kuhu, bila kushughulikiwa. Anapokosewa wale walio wote washughulikiwe. Si ndio maumira wanadamu? Sasa Mungu ana ana eh. Pale tunapokosea tunashughulikiwa na pale tunapokosewa wale waliotukosea wanashughulikiwa ndiyo sababu Mungu ni mwenye haki kamili Sasa tuende kwenye hoja ya ya pili Na kwenye, kwenye hoja ya pili e, Tusoma usoma ina cho umeanzia mstari ule wa hoja ya pili nasema eh inafanana na hiyo kidogo lakini nasema Yakobo mfano wa mkosaji mwenye kustahili msamaha Yakobo Taswila ya mkosaji anayestahili msamaha Yakobo alimkosea ndugu yake kweli kabisa na kimsingi ndugu yake alikuwa amemkosea Mungu zaidi lakini tunaangalia hawa wawili So mungu ni mkubwa sana hatuwezi kumwongelea sana lakini tuangalie hawa wawili eh, na mara nyingi wewe unakupea mfano watu wawili wanapokutana ugomana gomana au ana mmoja amemonea mwingine huwa tuna tabia ya kutafuta haki na wengine wanenda mpaka mahakamani e, by the way mtu wa, wa Mungu sio tabia muhimu sana kwenda sana kwenye mahakama za dunia kimsingi eh naanisha kulifundisha hilo wakati unasoma kitabu cha wa kwanza lakini makosa mengi tunayotenda wanadamu tunamfanyia tunamtendea Mungu lakini yale tunayomtendea Mungu mara nyingi huwa hayana hakuna wanadamu anaweza kwenda kukushughulikia kuku au kukuhukumu kwa sababu kukuwajibisha kwa sababu ya makosa ambayo mtendeea Mungu huwa hatuangalie kwa sababu so, Mungu anajitosheleza. Tunashughulika na yale ya mtu anapomkosea wanadamu. Eh? Lakini sasa hapa Yakobo ukamposea Esau na Esau ukamposea Mungu afkozina kosa la isa na yakobo ni kosa la Mungu lakini hasa ni diko mbele ya ya wanadamu zaidi eh hiyo tunaangalia kosa la wote ni wakosaji lakini tunashughulika na ili la huyu aliye mkosea Kwa kosa ya la Mungu ni, Mungu anajitosheleza yeye eh, hahitaji eh? mahakama u maamuzi yoyote kwa sababu ni mwenyewe ndo mahakama eh sasa tunamwona yakobo ni taswira ya mtu mwenye kukosa lakini mwenye kustahili kusamehewa. Unajua sio wakosaji wote wenye kustahili kusamehewa. Kuna mtu mwingine anaweza afanya kosa bado hata wakati wa kufanya labda kufanya usuluhisha au kupata msamaa. ukamkuta bado likiburi. Kwa bado kama akipata nafasi ataendelea kufanya enemy. Anyway. Amina. Mtu na namna hiyo Mungu pia hamسامhi. Hey. Eh? Ndio kwa Mungu anasema ndugu yako ukosea akarudi kwako mara saba kikuomba anisamehe msamehe Mungu anakuambia kwa sababu huyu amekuja naomba msamaha kuna mtu mwingine hahitaji msamaha na, na, na Biblia inasema katika siku za mwisho wanadamu inasema katika Timotheo 2 mwanzo wa 3 wanazoni pale anasema siku za mwisho zitakuwa siku za hatari watu watakuwa wasiotaka suluhu wasiotaka kusamehe yani hali ya Yakobo na ndugu yake kusuluhishwa suruhishwa, eh tena umejisuluhisha au ana tatu Mungu ndiye kati kati yao. Hiyo hali itakuwa kwenye siku zetu za mwisho hizi, itakuwa haipo watu wakigombana wanataka waachane milele Sasa sisi watu wa Mungu tuembe katika mwenendo wa Kimungu. Amina. Eh? Yeah. Kwa hiyo Yakobo tujifunze kutoka kwa Yakobo. Kwa sababu wote ni wakosaji sisi. Lakini Yakobo huyu mtoto anayecheza na ngoma ya jamani tusamie na anapiga aya naomba aende kakae pale simama enda kakaepa wewe enda yeah. pale mama mmsaidie okay aya ndio kulea shida ke okay. kwa hiyo tunaona kukosa sio tatizo kosa ni kukataa au kutokuwa katika hali ya kuwa tayari kusamehewa eh sababu wanadamu watu wanakosea kama wanadamu wote tunatabia kukosea na kama tungekuwa na tabia tungekuwa na tabia ya ku, ya kusameheka tungemridhisishia Mungu sana maisha yetu tungemridhisishia sana Mungu ngemlahishisha sana Mungu. Eh? Kwa hiyo tunaoona Yakobo ni mfano wa mkosaji astahilie samaha. Eh? watatu na 4 anasema hivi. Mstari watatu na 4 mlangu wa leo. Anasema hivi. Akapita mwenyewe mbele yao, akainama mpaka nchi mara saba hata alipomkaribia ndugu yake Sara wanne. Esau akaja mbio kumlaki akamkumbatia na kumaukia shingoni akambusu nao akalia. E ya Yakobo. Huko kote amemomba Mungu, amepaka Mungu amemonekania anani. Lakini alipokuja kukutana na ndugu yake anainama paka nchi mara saba. Eh ni kwanaisoma vizuri kwa ukaribu sana Anaenda, anapiga atoe moja na inama, anaomba msamaa. Paka mara saba. Hivi mtu anakufanyia hivyo amekosea hata kama amekufanyia kitu gani, utaacha kumsumsamea? Naam, mungu na msamie. Kwa hiyo tunaona tujifunze kuwa kama yakobo. tunapokosea. Of course wakati mwingine ni vigumu sana kujua. Kuna hali zinatokea watu wanagomana, wanashindwa kujua mkosaji ni nani, eh? Lakini, Hakuna kitu ambacho kinalishinda neno la Mungu. Neno la Mungu likiingia pale kwenye watu wawili wasioelewana au watatu au wengi au hata mtaa litakata vipande itagawagawa utajua mwenye kukosea ni nani. Leo hii natamani ningekuwa na uwezo wa kuamua watu wagomba nao na nikakubalika kwa kutumia maneno ya Mungu. Hakuna neno hata moja linaweza kushindikana. Lakini kuna hali nyingine unakuta watu hawajulikani huyu alimfanya hivi na yule akamfanya hivi alafu unaona huyu naye amefanya na, hiki naye yani unakukuta kama kuna mchanyato wa matatizo. Hapana? Inamaa Mungu inayatenga tenga, tenga baadaye mkosaji aniulikana mkosaji mkubwa anajiulikana mdogo anajiulikana na nini? Kama nyingi watu wanapokoseana wanakuta kila mtu ana sehemu ya kosa. Lakini kuna yule mwenye kosa kubwa. Eh. mfano Yesu alipokuwa anahukumiwa Yesu alimwambia asema alimwambia Pilato akasema yeye alienitoa kwako anakosa kuu kuliko wewe. Wewe mwenyewe. Kwa hiyo wale mafarisayo walikuwa Yesu na kumhukumu, kumpeleka akahukumiwe. Wote walikuwa na makosa kina Pilato na lakini wa, mwenye kosa kamili ni yule wa kwanza. Je, Pilato alikuwa ana kosa alikuwa anakosa. Kwa hiyo hata katikati ya makosa lazima kuwe na moja naakuwa na tatizo kubwa. E? Neno la Mungu lilikuwa wazi kabisa. Sema ni hmm. wangapi sasa waliko tayari neno la Mungu liwahukumu? Neno la Mungu yenyewe watu hawalikubali. Sasa linapoingia tena kwenda kuwa uhumu aja. Na no kama una utafuta ugomvi juu ya ugomvi. Kwa hiyo sababu watu wanaoma wanalitupa pembeni, wanajihukumu kwa kutumia mioyo Ila ila, ila damu ya kibinadamu ya wakosefu na hakuna maendeleo. Yeah. Kwa hiyo tunaona hali ya Yakobo ni ya kusameheka. Mtaziweze kumsamehea mtu huyu. Mwanaume ana watoto moja ana wake 4, kosarake nyingine hilo tuliseme. Ana mifugo yote anapeleka ni mtu mkubwa Ni Yaani huyu ni ni ni gwiji alafu anaanguka mbele ya ndugu yake mara saba kabla hawajakutana e, ni hali muhimu sana ajili ya kusamehewa na mara nyingi watu wengi wanashindwa kusamiana kwa sababu watu wataki kuna nini hawako tayari kusamehewa ninakuhakishia mara nyingi mara nyingi Hasa kwa Kristo yule aliyokosewa huwa anakuwa yuko tayari kusamehe. Kwa hiyo mtu ujue yule mwenye kusamehewa hajawa tayari kusamehewa. Au wote. Kini kama tumemjua Mungu na kweli ya Mungu, lazima kila mtu achukue nafasi yake. Mwenye kusamehe ana jukumu la kusamehe, mwenye kusamehewa ana jukumu kubwa zaidi kuliko yule wa kwanza la kuwa tayari kusamehewa. Amino. <tos> eh, haya ni maneno ya Mungu haya. Hayapatikani sehemu nyingi sana. Eh, tusome mlango wa mlango wa... twende mbele kidogo msari wa 6 na 7 anasema hivi mlango wa leo 6 na 7 anasema hivi ah mlango wa 33 mstari wa sita na 37 anasema ndipo wale vijakazi na wana wao wakakaribia wakainama leia naye na wanawe Wakakaribia wakainama baadaye yusufu na raheli wakakaribia wakainama unaona baada ya baba yao kuinama mara saba na u, na watu wa nyumbani mwake wote wake zake watoto wake wote wanaenda kuomba kwani walikuwa wamekoshea na wenyewe lakini nao wanakuwa sehemu ya lile kosa, kwa sababu ni uzao wa mkosaji nao wanaenda kuomba msamaha wana mnamia Esau kaka ya, kaka ya baba yao kaka yako kwa hiyo unaona kwamba hii ni kitu cha familia nzima ni, ni, ni, ni kitu kikubwa ni watu walio tayari kusamehewa kabisa wanastariwa sameheo kwa loloti sasa ukumbuke nyuma alikuwa tayari amesha tenga wanyama wengi makundi ya wanyama mengi tushayaona eh mbuzi majike na watoto wao 200 e, ngome 30 na na madume na ndama na kondona nini ni, ni vingi na punda na ngamia vyote, yani wanyama wengi nao anaenda kama kutoa kama malipizi kuomba msamaha. Kwa hiyo hata moyo wake pia anatoa anapigwa na fine, tena anajipiga mwenyewe. kwa hiyo huyu ni mtu amekamilika kabisa kuwa tayari kusamehewa na kwenda anapata msamaha. E, Sawa, anamsamehe. Na, watu, na nyumba yake naye nafanya hivi. huoni hakuna mtalii baki ambaye hayuko mali zake zimeomba msamaha. Basio zimetangulia kwenda kutolewa. Eh yeye mwenyewe anaanguka mara saba. Familia yake yote naye nafia. Sasa hawa watu wanastahili msamaha. Safi sana. Eh? Eh? Um, um, na na mambo mengine. Eh, na mambo mengine. He mtu songa mbele kidogo Ukisoma kwenye sihitaji kwenda huko ni tafigusa kidogo ruka mlango wa 18 mstari wa 23 mpaka 30 Eh Eh kulikuwa kuna yesaieleza namna ya mtu wa kusamehe wanasemwa mtu akija mbele yako ndugu yake akukosea akarudi kwako akaomba msamaha msamieni Lakini leo hii ni watu wangapi wanaomba msamaha Wachache ni sisi wenyewe hatuombe lakini lakini nini mjinsi ni muda unavyopita duniani dhambi inaongezeka kutuomba msamane kitu kibaya Ngoja nitoe mfano pia kwa kitu kingine Leo hii okay huko nikienda huko uh, labda nitanzisha mjadala mwingine niwaache turudi kwenye hili Na tuangalie kitu kingine hoja ndani ya hoja Tunaona nieleze kidogo pale mwanzo Esau Yakobo ali, ali alisikia kwamba alitanguliza kwenye mlangoni wa alitangulizwa watu wawe wapelekee na nini Esau wakamwambia sana kuja na watu 400 Yakobo hajui hao watu 100 wanakuja kufanya nini kama kweli ni msamaha unakuja na watu 100 na na nyama na kundi kubwa zwei, meaning, na nini maana yake na hizi kama anakuja kupigwa okay ile hofu ya kukutanisha E, mungu anaenda kumtia kusudi e, ule mzizi wa dhambi endelee mmoja kwa mmoja ndani ya moyo wake e. lakini baada ya kusikia hizo habari ya alikuwa mtu wa mbinu tangia za matoona aliwahi kufanya mbinu na ya kuzalisha wanyama wakawa na za, aina ya rangi ambayo ni haki yake eh e, iliyopita mbinu za Yakobo alizozifanya akasema ngoja ni gawe hawa hawa wale wake waliokuwa vijakazi wale kinazipa na mwingine wanatangulia mbele Alafu anafuata na watoto wao. Kina Dania, kina Gadi na nani? Wana, anafatisha Lea na uzao wa Lea kina Yuda, kina e, Reuben, akina nani? Eh? Alafu mwisho anaweka laheri, na nani? Na Yusufu hapo Benjamini hajazaliwa. Ana ili kusudi, anawatanguliza mbele kwamba yani wa mbele ndio kama ikitokea hesabu yule amekuja na watu anapiga aanze auwe wale ambao Tunaona na wapanga wa kulingana na anavyowapenda. mwisho kabisa alikuwa nani lea Amini Raheli. Raheli kumbuke ndo alikuwa mpango wake waku, wa kuoa mwanzo. Huyu aliongezewa na wali au watu waliongezeka nje ya mapenzi yake. Unajua tunajifunza nini mmoja wapo hapo? Tujitahidi kwamba sasa hii inakuja kwa upande wa kina mama. Na hata kina baba vile. Wale wakasema akimi mimi ni mtu mzima nimeshamaliza swala la kuoa ni lakini binti zake nafikizi zake ndugu za eh la ni vizuri mtu wengine kuna watu wanalazimisha ndoa umshaiona eh anasema anadakisha mimba hawa walio lazimisha hawa ndio wanatangulizwa mbele sio tabia nzuri ya Yakobo hajafanya vizuri kwa sababu binadamu wote wana haki lakini Huyu aliyokuwa amempendea tangia mwanzo akaja hata akadanganywa na nini ndo anamweka mwisho usudi kama watapigwa, angalau huyu as, asipigwe au mwisho hawa kimbie kwa sababu so, shangwe wenzako wametangua anapigwa bila shaka utakuwa na nafasi ya kuchoropoka na kuondoka eh kwetu tunaliona hilo haikuwa ilikuwa hoja katikati ya hoja tuendelee mbele kidogo eh. eh tujifunze kuomba msamaha eh tujifunze unaweza kusema jeeni kazi ya pana ni vitu ambavyo au yamkini tunavisikia kwa mara ya kwanza au tumevisikia kwa undani leo lakini kesho mtoto yani jinsi neno la Mungu linavyotengeneza liendelee kutengeneza tujifunze kuendelea kuomba msamaha na tujifunze kwa watu wa Mungu kama hawa hakuna kosa na ni jambo jema kabisa kujishusha mpaka chini kama wewe ndio ulikwomosaje kujishusha kabisa lakini leo hii watu wanakoshana alafu wanataka wote wakakae kwenye viti sawa wa baraza lianze. Ah Yakobo na, na esau wako kwenye viti sawa hawa. Hapana. mkosaji huko china ana ina matuna familia yake wako chini. Kwani anampa haki yule mwenye ku, aliyekuwa amekosewa na kupata sababu ya kusamehe. Eh, sababu ya kusame eh, um, yule Mimi anasema katika kitabu sitafungua pale katika mithali mlango 15:1 anasema Jawabu la upole huondoa eh huondoa ugonvi Leo watu wengine wanashinda kusameheana kwa sababu ya maki tunaoona jawabu la la, la la Yakobo ni la upole. Kwa hiyo maneno makali, ugomvi na haki kujisabia haki hata kama sisi kwasaji. Inakuwa ina ni kama kuni kujiendelea kuchochea ugomvi. Lakini tujifunze kutoka kwao. Bwana haishii katika matendo na hata maneno. Ukisoma maeneo mengi tu hemsome 35 335. muda kwa kugombana kati ya watu ni kitu mara nyingi sana. Kwa hiyo ni, ni hoja ya kujifunza hata kama tuta, tutamalizia hapa kwa hoja hiyo. Tokao tumezoea kitu sana. Sema, nene, sina mtu niogombana naye. kesho utampata au kuna kufanya, kitu. Kwa vete vile tuka, inatuhusu wote ukwisho 33:5 hemsa emtusome maneno an, anavyosema akainua macho yake akaona wale wanawake na watoto akauliza ni nani hawa walio pamoja nawe akasema ni watoto Mungu aliyompa mtumwa wako kwa neema yake hapa yuko anam, anamnyenyekea Mungu lakini anamnyenyekea na nani nahesabu mtumwa wako anajiita mtumwa wa nani wahesabu hawa watu hawako kwenye hawatafuti haw, haw, haw, usuluhishi katika usawa mmoja amejishusha eh Msali wa nane, anasema tuone kauli zinavyoenda akasema kundi hili lote nilo likuta maana yake ni nini akasema kunipatia kibali machoni pa bwana wangu anaenda kumuita aliyemkosea mbali ni sawa anaamuita bwana wake utaachaje kusame mbali na matendo lakini na maneno eh ukisoma wa kumi, anasema Yakobo akasema sivyo kama nimekubalika machoni pako tafadhali upokee zawadi yangu mkononi mwangu iwapo imeona uso wako kama kuona uso wa Mungu ukapendezwa yani anamwambia jamani ni kama yule mwana mpotewa asemalimemkosea Mungu nimekosea na baba anasema yani kama vile ambavyo yani nitakiwa, mungu, ni, ni takiwa nipate kibali mbele za Mungu nimepata kibali nipate kibali mbele zake yani anaampa heshima ya kumuinua juu sana eh, eh mstari eh, mstari wa 5 tushaona mstari wa 10 na Sura anasema kisha sawa kamaambia twende zetu tusafiri nami nitakutangulia sura 13 akajibu bwana wangu anajua anamuita bwana wake eh sura 14 anasema tafadhali bwana wangu na apite mbele ya mtumwa wake yani yeye ya anamuita bwana yeye anajiita mtuma hawa watu huyu mtalikuwa mali tu alizokuwa nazo peke yake kuwa azitoshi kumuita kujifanya mtumwa angesema wewe unavyo na mimi navyo ukileta na naleta lakini huyu yuko anajua nae mtumikia Hapakuwa na haja sana ya kujifanya mtuma wa hesabu. Shauri kwaimekamilika na vyote. Eh? lakini ni jukumu letu kwa kujishusha hata kama hatuda kitu cha kupata kutoka kwa kwao tunayoshusha maana tumewakosea kwa ajili ya kuwa na amani na Mungu mwenye haki ya wote. mstari wa 14 mwishoni anasema nitakapofika kwa bwana wangu anaendelea kutumia neno. Kila sehemu nyingi nyingi eh. Mstari wa nane Yakobo akaja kwa amani mpaka mji wa shekemu ulioku katika nchi ya Kanane alipokuja kutoka Padania akapiga kambi pa mbele ya mji eh na Okay. U, u, u, ni, ni mstari wa 18 lakini mstari wa 18 mlango uliopita pia rimita bwana wake. Nani kila sehemu. Kwa hiyo unaona na juu yake alishapeleka na zawadi na akajipiga high kwa hiyo huyo tunaona hali ya kusamehewa Kusari wa nne anarudi anasema hesabu akajaambia ukumlaki akamkumbatia na kumaonkea shingoni akamhusu wakalia tunaona sasa hawa watu ile hali ya kumbtiana sasa e, mazingira yote ya kusameheana yamekamilika mkosaji ameijulikana ya fa amejitambua kosa lake ameomba msamaha michukua hatua zote za kuomba msamaha na kuwa tayari kusamehewa na msameheji mwenye kukosewa naye anafanya nini anatoa anasamehe au watu wanarudiana wanabusiana wa ni mtu na kaka yake eh? eh mapacha kwa hiyo tunaona sasa suluhu imepatikana tuja kwenye hoja inayofuata hoja ya tatu tuone sasa hapa tunaweza kuona tofauti za hawa watu wawe E esau, esau tuna, tu, hoja tatu sema tofauti ya alieokoka na asiyeokoka. Sasa hawa ni mambo ya mwilini. Leo hii ukitafta watu wenye makosa makosa na kupambana gombana, gombana wala haijalishi kwamba huyo ana Mungu hana Mungu. Utakutu watu wa duniani ni ni wepesi kuliko watu wa Mungu. Ndio sio? Lakini kuna tofauti hata kama huyu wa duniani mwenye hekima wa kutafuta suluhuni na nini lakini bado haiondoi kwamba huyu asiye na Mungu ambaye nae sawa eh bado ana hali mbaya huko mbele yake sio nzuri kitu cha kwanza lazima tuwe na amani na Mungu tuemkosea tangia mwanzo eh kwa kuto, kwa kuokolewa kwa kulikiri jina la Mungu kwa kumkiri jina la Mungu Baba eh mfano tunasome mstari wa 5 na mstari wa 11 tuone tabia ya Yakobo ya anasema hivi. Mstari wa 5 anasema hivi. Kwa hiyo tunaangalia tofauti ya aliyeokoka na asiyeokoka. Msali wa 5 anasema hivi. Akainua macho yake akawaona wale wanawake na watoto akauliza ni nani hawa walio pamoja nawe akasema ni watoto Mungu alionipa aliyompa mtumwa wake kwa neema yake. Huyu mtu anamtambua Mungu. E, e, e. Yakobo mwenye kichwa cha Mungu, mwenye uvio wa Mungu. Mwenye wokovu katika ulimwengu wa sasa katika agano jipya tunaloishi la kanisa anajua hivi vitu vya Mungu, anamtambua Mungu, anamkiri Mungu. Eh, Biblia inasema hata atakaye niki mbele za watu ndamkiri mbele za baba eh, na malaika. Eh, huyu mtu anamkiri anasema ni Mungu alienipa. Eh, msala 11 narudia anasema hivi. Pokea tafadhali mbaraka wangu uliowetewa eh, kwa sababu Mungu amenineemesha na kwa sababu ninazo hivi vyote akamshutisha naye akapokea Yakoba anamwambia Esau Esau alikuwa anasema hivi vitu sina sivihitaji hizi niombe nini nini ninavyo vya kunitosha Sasa anamwambia pana hivi tupokee vitu ambavyo mtume wako kwanza anaomba msamaha ambavyo Mungu amempa kwa, amemneemesha amemsaid amamtambua amem... Mungu katika katika utajiri wake katika vitu vyake eh sasa tuone mstari wa 11 utajiri wa, wa Esau asiye na Mungu Na nataona kwa nini hesabu hana Mungu unaona kwenye agano jipya Mungu anaeleza kwamba hakuna Mungu huyo eh msura wa 11 anasema Sio msura wa kumina moja anasema hivi pokea tafadhali eh, eh, Msari wa tisa anasema hivi Msari wa 9 Hesabu akasema ninayo tele ndugu yangu Ulio nayo na, na yawe yako wote wana vitu Yakobo mara mbili anasema ni vitu ambavyo Bwana wangu e Mungu wangu amenipatia. Yeye anasema na mimi ninavyo. Lakini hajataja kwamba ni Mungu amempatia. Anasema ninavyo vya kutosha chukua tu vya Hizo zawadi mimi nazo sizizitaji. Ninavyo vya kutosha. Yaani anajitambua kwamba yeye kajitajirisha. Leo hivi wanadamu wa Tofauti ya mtu wa Mungu wa kweli mcha Mungu, anaweza kana na vyote lakini muda wote anakuwa anadushisha sifu na kutukufu kwa Mungu wangu. Lakini watu waliovipata kwa nguvu zao na Mungu wasiokolewa eh Wasio na, na uradhi wa Mungu kwa kulikiri Yesu Kristo muda wote ataona zile mali ni mali yake ni mzigo wake eh ni mali ni, ni mali yake unaliposema sasa ni tofauti ya hawa watu ni kweli kweli Yakobo ni wa Mungu huyu sio wa Mungu ndio Okay wote ni wana wa Mungu ndio. Wameumbwa na Mungu katika mwili kama tulivyo binadamu wote. Lakini huyu ameaamini jina la la Mungu baba na tuende katika kitabu cha Okay, si, si Okay, tuende pale. Tuende katika kitabu cha Waebraania tusikie Mungu ana kwenye agano jipya anamwelezaje huyu Esau hata kama ni mtu m, ameonewa hata kama ni Mungu mtu anaonekana anakosa na nini lakini Mungu hana amani naye anasema mlango ule wa 12 mstari nilikuwa nimeuandaa mstari wa 16 anasema hivi Mwanangu wa 10 Biblia mbili Hebrewia 12:10 anasema hivi asiwepo mwashirati wala asiemke Mungu kama Hesau aliyeuza ulizi wake kwa mzaliwa wa kwanza wa mzaliwa wa kwanza kwa ajili ya chakula kimoja Biblia namuita mwasharati baada kwa ameshakufa miaka mingi iliyopita. Yaani aliyetenga na Mungu. Eh. Kwa hiyo huyu sio mtu ikicheo huwezo kiskia Mungu ana anakisema kwamba ndio tabia ya Yakobo. Eh, Biblia inasema Yakobo ni baba wa imani. Biblia inasema Yakobo ni baba wa wa wa, wa mwilini na wa rohoni. Kimsingi wa rohoni ndio wa Israeli wa mbinguni hapo. Eh, lakini Isao e Mungu anaoma baada na, na e, unaona kwamba hawa huyu hajaokolewa. Sasa turudi kwenye kitabu cha Manzo. Eh? Eh? Tusome tena tena okay. Turudi mwanzo lakini tuwame kidogo turudi, Tukoe Manzo afu tunarudi kwenye kitabu cha Daniel. Daniel mlango ule wa 4. Eh, ivi ndivyo kusoma Biblia Najua na baadhi yetu wa Kristo huwa chakusha Biblia sehemu tatu nne tunapotea. Vibaya mno, yani kama unaogelea baharini, Unahujui huna mtumbo na unajui kuogelea. Lakini pole pole tujifunze kuzoea kuya soma maneno ya Mungu mengi na neno ya Mungu likae kwa wingi miooni mwetu. Eh? Sema ule mstari wa 28 Daniel 4 anasema hivi. Anasema hayo yote yakampata mfalme Nebukadnezar baada ya miezi miwili alikuwa akitembea ndani ya jumba la kifalme katika Babeli mfalme Nebukadnezar akanena akasema mji huu sio Babeli mkubwa niliyojenga mimi uwe, kao langu la kifalme kwa uwezo na nguvu zangu ili uwe utukufu wa enzi yangu na huyu ni mtasi na Mungu Vitu vyote hivyo vinavyo na ufarma wake anasema ni vitu hivyo vijengwa kwa ufarma kwa mkono wangu kama hata na isawu isawu anasema vitu vyote hivyo huyu ni tofauti amtu ya isawu ha Yakobo asemi hivi eh lazima tujifunze hii watu wanawasiwasi wasi wanadhani kwamba labda utajiri labda ni tatizo kubwa sana kwamba uwezo kwana utajiri ukamcha Mungu hapana kama Mungu hako yuko juu ya mali za eh na utajiri hata wataifa zima Laki, kama Daudi Daudi alikuwa mfalme lakini ufalme wake ulikuwa mdogo kuliko Mungu wake Amen. Leo wa, watu wenye mamlaka dio ni vikubwa kuliko Mungu wao. Eh? Kwa tatizo sio utajiri, tatizo ni wapi ulipoweka moyo mwwe wako. Mweka utajiri au umeika kwenye Mungu? Mungu ndio waju sana. Na uhitaji kuandika watu kwamba nimeweka moyo wangu kwa Mungu sio kwa hapana kauli zako, maneno yako, kinywa chako kitaeleza. Kuna wafaa kuna wahubiri wengi sana hapa wengine wanandege wengine wanajenga matreni alafu nakwambia tuko kwa Mungu wetu tunamjali sana unamuona ni muongo mali zake ndiye Mungu wake huyo Mungu ni kidogo tu Hai, hata kama atakwambia tu awe Mungu ndio mkubwa hapana utajua Mungu ni mdogo hebu naomba mlipe max mnadhani nikiwa na mali mali zangu zitakuwa ni juu au Mungu wangu atakuwa juu Mungu wangu atakwaju na kujishuhudia na nini? Kama mkinishuhudia Mungu awabariki. Siwezi hata siku, hata siku Lakini na haitegemeni hivyo jisema. ni jinsi tu unavyo neno naona anasema pale moyo wako ulipo ndipo na hazina yako itakapo ku. Watu wanataka kudanganya kwamba hazina yake ni Mungu wakati tunamwona moyo wake wako kwenye mali. Hamna. Hamna. Ni uwaongo. Na utawadanganya wachache. Watakutanyika kwenye kanisa lako eh somo liko refu sana ningetamani nifundishe wiki ijayo lakini waya tukimbizane kidogo. Tugeze zile hoja zilizobaki kwa ufupi sana. Nafikiri hizi tu ni sio chache. Tukia, haya tukifanyia kazi tutakuwa tume kujifunza mambo tume, ambayo unaweza kujifunza hata miaka mitano kwenye haya yanayotwa makanisa au usijifunze milele mfupi Hoja inayofuata hoja ya ina nne inasema Maungamo ya Yakobo yatokayo ndani ya vilindi vya moyo. Sitasoma vitu vingi. Moyo, yani Yakobo anatafuta msamaha, anatafuta usuluhishi na nini? Unaona kwamba sio zile mali zake zilizotangulia. Alizouliza pana, moyo wake wenyewe. Kwanza, yale yani maneno yake yote. Unajua kabla msame kabla mme na mke wajarudiana lazima kwanza hawa wawili warudiane na Mungu wao. Yakobo amerudiana na Mungu wake vizuri. Hey. Kwa hiyo yuko tayari kurudiana na ndugu yake. Kwa hiyo maungamo yake na naomba hiyo hoja kwa sababu nishai guse e, sehemu nyingine niruke ili kusahudi nigushe hoja ambayo sikiegusa kabisa. Amina. Eh hey, nilikuwa na mstari mingi sana kama sita kwenye hoja lakini Twende kwenye hoja ya 10. Kwa hiyo tunaona kwamba matendo, maneno, roho nanini, na nini vyote vya Yakobo viko kwenye E vina uradhi kabisa wa Mungu wana moyo ana moyo tayari wa kusamehewa moyo wa msamaha ambao Mungu anautafuta sana haupati kwa watu kujaya 5 inasema kanuni ya kimungu ya kutenganisha vilivyo vilivyovisafi na vilivyochafu Mungu wa hana tabia ya, ku, ya kuchanganya maana vitu fulani hasa katika usafi na uchafu hasa vyenye maana ya usafi na usafi na uchafu wa kiroho. Eh, dhambi na sio dhambi. Mungu anasema alitenga mchana na usiku akavitenganisha, akatenga mbingu na nchi. Mungu haviunganishi. Lazima azima katikati kaweka umbali kabisa. Mungu anatutaka leo hii. Hii ni tabia ya Mungu. Mungu siku ya kwanza alipoumba alikuwa anatenganisha maji na nchi kavu. Anatenganisha anga na nchi anatenganisha mwezi na jua, anatenganisha Mungu hiyo taswira hiyo tuliona wakati tulisoma kitabu cha manzo mlango wa kwanza tabia ya kutenganisha vitu leo watu wanataka kuchangaya vitu mkosaji na nini wote Anasema mko msameheane uh, Mungu anasema pana lazima tutenganishe inaitwa the principle of separation kwa lugha ya ki, ya kizungu au ya, bi, ya King James Bible ya King James, James. wanda unaisoma mara eh? principle of separation msingi au kanuni eh ya kutenga Mungu lazima anatabia tabia ya kutenganisha vitu hivyo. Emtuje, soma mstari wa 12 mpaka 18 na nitasoma sehemu ndogo tu. Sitaimaliza yote ikusudi mimi niweze ku, ku, kumaliza hizo hoja. Mstari wa 12 anasema kisha ba, baada ya kuwa ameshatengeneza na nini, eh sawa anasema sasa twende wote sasa, tuelekee huku ninipokuwa nakaa. Kwa sababu umeerudi uje ufike kwangu, uwe jirani. Yakobo hataki. Pamoja na kutengeneza, anajua huyu hajaokoka huko atanifundisha tabia zake atanifundisha washarti ambao Biblia inasema ni washarti akasema pana ngoja kisha esawa, kama ambia, tuende zetu e, we, ni marafiki bwana tuende zetu pamoja pamoja pana nene kakai hataki kuchang, tumere, sawa tumesahisha sawa tumesuluhisha sawa lakini tu, hatu hatutakaa pamoja pana unajua tutengane tujitenge na wao tu tujitenge na washerati Jei ilikuwa ni sahihi Yakobo akae na huyo ambaye Biblia nasema ni masharati Kwa sababu ni ndugu yake Bara, wao nasema kisha eh kama Okay, si tayari kwenda kura lakini eh sawa mambia, ni nifupishe tu. Eh, Anamwambia twende wote twende kwenye mji wa Seili makao yetu na nini? Akasema wewe mzee, kaka yangu najua tangulia mimi nina vitoto vichanga, alafu mifugo na nini? Yaani nitaenda pole pole Ilikuwa ni kama kanuni kama ujanja tu apo umetaka kusamehe alafu niambia kwamba wewe mchafu hapana atumie roga ya ya kifalsafa roga nzuri tangulia tu polepole. Asemwa twende tu bwana basi nakuachia na kuachena, onguze, na watu wangu wakubebe polepole wakufikisha. Asemwa hapana na hao watu ndoka nao mimi nitakuja tu polepole pole kuondoka yakaelekea Shekemu yakaenda Sairi Angejifunza tabia za esta. Watoto wake mifuza tabia za watoto wa hesabu na wangepotea saa hizo yana anajua mtoto wa hesabu hayupo. E. Kwa hiyo tunaona kanuni ya kutenga visafi na vichafu. Ana kapi hapa Mungu anatufundisha kujitenga na marafiki wabaya. Kama rafiki ni mwasherati kama hesabu ukikuna msemo huko duniani unasema hivi. Ana, ni ni tafsiri kwa Kiswahili unasema hivi, nionyeshe rafiki zako nitakwambia wewe ni nani. Chaniambia tu rafiki zako. Kwa Wafaru hata kama mtu labda hatembei labda sio mvauchi au mvavaa vimini au nini. Uh, Ukishaona tu ana marafiki wawili wanavaa vimini, utamwambia wewe mvavaa vimini. Aleso hao ni marafiki ambao hawako hawa, hawa karibu. Yaani kama hamko karibu sio marafiki na ndio kisa ile Kwa hiyo nionyesha rafiki zako eh lazima yaani sehemu kubwa ya makosa, ya madhambi na uchafu na kuanguka Hautokei kwenye mioyo yetu moja kwa moja wakati mwingine. Inatokea katika influence ya watu wa pembeni yetu, hasa wale ambao ni marafiki. Marafiki wanatambia kufundishana vitu vibaya. Nani ni mbalamia niwe na marafiki wawili wazuri kuliko kuwa na marafiki 20 wengine wabaya wengine wazuri eh, na, na leo watu wanapima wema wao na nini kwa kuhesabu idadi ya marafiki zao hapana. Hesabu eh, idadi ya wachamungu marafiki zake. Kwa hiyo tunaona kanuni ya emtuene katika kitabu kwa hiyo wanatengana. Tuene katika siwezi nikaacha kusoma huu mstari kwa sababu mlango wa kwento ya pili mlango wa 6 tuko tunafunga hoja eh, ya leo. Kwento ya pili mlango wa 6 binafsi nasema kwento ya pili mlango wa sita ndipo Mungu anaposema kutenganisha vitu. Haijali hata kama ni ndugu yako. Hata kama ni mkeo, hata kama mumeo. Hivi kwa mfano mtu labda mtu ni mwanamke ameolewa na mwanaume shoga eh hey. hapo Mungu atakachomdakosoa shoga ni mtu ambaye anaelekea motozi Mungu ataka mtu atakayomfanya atasema huyu mtu ajitenge na huyu isipokuwa asiende kuolewa eh hey, sasa mtu akijitenge hapo akasema anatafuta na mume nasema umeingia dhambi ya uzinzi au ameolewa na, na muuaji au mtu ameharibika akili amekuwa muuaji ana anaweza kumpaka hata pango jitenga naye eh? kwa sababu Mungu anataka tujitenge na waovu lakini tu, katika kujitenga tu tukajiunganisha na wazinifu huko tulikuwa kanuni ya Mungu wazi, jamani kuna mtanganyiko hapo hapo wazi kabisa eh Biblia mlango wa pili au mlango wa sita wa kweto wa pili Salura 14 anasema msifungiwe nira pamoja na sio amini Yakobo huwezo kafungwa nilia na ndugu yako Esau amini Kwa jinsi isivyo sawa sawa na mfano mzuri kabisa wa kwanza ni ndani ya nira kubwa kuliko zote kwa kikatati wanadamu ni nira ya ndoa mimi na mkuso haikatiki mpaka kifo kiwatenge Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uwasi tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza tena, pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beriari shetani au yeye aamini naye na ana semu gani pamoja na naye asiamini hivi mtu asiamini mtu niulize hoja moja mtu ni mcha Mungu mtu wa Mungu ameokoka marafiki zake ni watu wasiookoka moja marafiki zake ni watu wasiookoka moja pili marafiki zake ni ni watu wanaoamini kwamba Kristo huyo aliyekuokoa anaamini kwamba ni nani? Ni ni, ni mwana haramu. Bwana sio sio sio sio sio chochote kire ni, ni binadamu mwana haramu asiye ambaye hakufa anayedanganya alafu hao ndiyo rafiki zako ndio unalala nao na mkanao ndiyo unamvunja. Sasa mfano wake ni nini? Hamtujifunze kwa kwa mfano? Wewe niupe mfano. Hem tuseme tuangaliane wote. Unajua Mungu anachukizwa. Anapooona rafiki zako ni watu wanaomchukia, Mungu anachukia kabisa. Nimeisoma kwenye Biblia vya kutosha. Ni kuulize. Wewe uliokoka unasema we, unasema ni rafiki wa Mungu. Wewe na Mungu ni marafiki. Kama Ibrahimu alikuwa Biblia nasema alikuwa rafiki wa Mungu. Wewe ukiwa na rafiki yako halafu ukagundua kwamba yule rafiki yako ni rafiki wa adui yako mbaya sana anayekuita we ni mwana We ni maraya ni nini anakuzushia huyo rafiki utaendea kumpenda ambaye ni rafiki wa mtu mbaya kwako na Mungu hapendezwi vile Kristo anasema we ni rafiki yangu umeokolewa alafu rafiki zako ni wao wanao sema wewe sisi ni mwana haramu Kristo ni mwana haramu ni nini Mungu hapendezwi ake okay. wewe ni ni manauu. ni mwana kwa mfano kuna mama leo ndo mko wengi hapa ni manamu. Alafu ukaona Biblia inasema sisi na Kristo ni mtu ni kama ni mtu na mme wake. Kristo anasema ni mme wa kanisa. Mume e, mmeo ukamgundua ni rafiki wa mwanamke anaye kupiga vita adui yako. Utasema huyu ni mme wangu mwema? Yaani ni rafiki wa watu wa maadui zako na ni mme wako hana. Kwa hiyo lazima tuangalie tutenganishe vibaya. Is, eh, yakoko alikuwa hana uwezo wa kuwa rafiki, hawataogombana lakini kule kushikana akaamka kwa yake afanya nini? Lazima watenganishwe kwa sababu huyu alikuwa ni adui wa mu. Eh, eh, kuna mambo mengi lakini hoja muhimu nio sema ilikuwa ni kama mfano. Eh ita, ita, ita siku nyingine ni kwamba ni tu star sitasoma sta mstari wote nitataeleza tu mitafakari tutakutana e, na Esau wote mmoja alikuwa mcha Mungu mimi naakuwa mcha Mungu lakini wote walikuwa wamebarikiwa kimwili. Maisha yao mazuri. Mara nyingi baraka za Mungu e, haijalishi huyu hana Mungu hana Uy, Mungu sana zile baraka anazokupa za mwirini vinginevyo asingempa chochote Anachokiangalia ni ule waokovu aliyokupa wa moyoni sababu na es, Esau na Da Jakobo ni matajiri lakini alicho nacho ambacho mwenzake hana ni Mungu wake. Tutashukuru Baba Mungu kwa kushukuru kwa mafundisho zako. Tunasema asante kwa neno hili Mungu. Tunaoomba Baba atukatende makusudi yako tunakushukuru kutufundisha. Bariki kusanyiko hili tena na Mungu ukatuonekanie tena leo na hata sasa na hata Kristo. Namba watu wako tutakutawanyika na hata katika kusanyiko hili la meza ya Bwana leo kumwaga kufa na kufuka kwa Kristo baba tunasema asante katika jina la Mungu baba mwana na roho mtakatifu nami nitanakupokea amen